د ابو صالح السلامنا فرون وی وید په خوانو خلقو سره حالیا غور ته علم ها اند ربي في كتاب دا علم زما ظرف سره زما ظرف نه نهيږي او نه مې رب حتا کي هيجو جن داسي او مسله کي احتقي دل چتان قبر و او خيرت کي داغ تفوس نشتا ندا صدا عقل خبر را دا بنت يزيد رضي الله عنها نے روایت سے قالت دا فرمایي کانکم و قمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لستونی دقمیس در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الار رسغی تردی ملوان در پوری نگرہ مسلون طریقتي آ دا چھ در قمیس لستونی دیدات سین لکہ او سم الحمدللہ مسلمان آندا سین کی سیوائی کوی اینو اگر اصراف کرادی وی او لستونی دقمیس در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الار رسغی لیچو مڑوندنو پوری رواہو بداود و ترمیزیو وقال حدیث حسن رحمهم اللہ الرسا وی بسواد پسواد سرم دے ورسا بسین ایزن وہوال مفصل بین الكف و سائل وی داغ بنت وی فمن کف دیلوی دیکن لگو رئی دیتا لیتا کف وی او دیتا مٹ وی سائل وایدہ غجوڑ تو وی پمن د کف د ورغوی د تلیک و ساعدی او د مټکی وان جابر بن رضی الله عنه د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت کاله وایدہ ان كنا یوم الخندق بیشک اومږه په ورځ د خندق نحفر چمږه خندق کنوستو فعرزت قضیه <حُدیتٌ> شدیدت نوئی فی حشوا یا وغط سخت یودا سے سخت غط پخند کے مخیلرالا چاغ ما تی دنا کا بو ورت کن کن او دارا غرزل خما تی دنا فجاؤ ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام نبی علیہ السلام پر قالو ھذی قضیه ودا یا وسخت غط ارز فل خندکی او اودام منتها مخي لراغله په خندګي فقال انا نازلن الله حبيب فرمایل انا نازلن وې زه در کوزي ګم فکر مکوم ثم قام بهذا الله حبيب دريد و بطنه او بهجرن اودخې چې سره ګاټه دې لږې د وجه نه تړلی شروع دا تر توې جداسې تکلیف دوران کې دا الله پیغمبر او صحابه کرامو د دین خدمات خړی وَبَتْنُهُ وَخَيْتًا مُبَارَكًا ذَٱ اللّٰهِ حَبِيبٌ مَعْسُوبٌ تَأَدِلِشُ وَبِحَجَرِنْ دیوی گټسړې نه غټې ور پوره تړلې وو وَلَبِسْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مونږ درې ورځې رزي تيری کړې او خندق مکو نستو لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا مونږ یو څه سکهلې کدرلنو یعنی خراب چې سکهلې مونږ فحضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علموا ولا اللہ حبیب راواغستو آغا یعنی کو دالا آواغا سڑک درن سڑک د صحابه کرام رضوان الله اصنا فضرب ناغ دټلې چې گزار راوا شول د الله حبیب معجزہ او سم په نبی کی د امت مقابله کې سمره طاقت فقلت فاعادك سیبت نا او ګرځه تابوي کني چې د شګي یو ټکړه راو ډیرای دا احیالا خدا سے نرم شګ چوي او احیما او فرمایه فقلت ما فقلتو ماو یا رسول الله اذن على رسول ایذن لی ال بیت ماته اجازه تو کله پورته زم او د دی وجنه پورته روانو چې د الله حبیب ته نور د لږی د وجنه کته نشو اللہ حبیب ورتوی دا اجازت ته کور تلاش فقلت لامراتی نویز کور تر عالم بیبی ته میوے رایت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماوکتو نبی رحم السلام باندې شیئن یوداس شی دلوګی نہ ما فی ذالک صبرن چې پدی کی خنور صبر زنه شم کوله نفائند کی شون تاسو سره شیشتا زه خدای الله حبیب ته کته فقالدبيبيمی فرما عدي شاعیر بمون که خو لې غون ربشته اک او دابيزي وړ کې غونې بچ په ب العنااق نوما غ بچ ظبح هن وطوحن الشيدوح الشع اوغ ب ز زر په میچ وړ ک حتى عاج اللحمه في البما ومونګ وح پهې واچولله او س مجېتون نوبي صلله الله او صلهمه او ذع رالم نبي د السلام تا عاجو کدن ک سره اوغ وړ چې نوغه ماچو یې د روټي په خیدو کابل شیو شوولګرموبنه نه کااف او هغه کټوي د انغری د پاسهه قد کا د تن زجو نزبي و چې بس پهخ شوي رز اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی خپل کور کی دعوت ورکړه مسجد نبوی سره سور اندازه کې لاپور دې اوس په جمعات جوړه باقي دا غزه کوم ظالم ارغری دی او مدینه منوره کې په تاريخي مقاماته سره ګرځي نو دغه کور باندې جمعات جوړشه دا غپور چې د نبی رسلام غزوه خندق نه نبی رسلام روزته او تامه ورور کړه د جابر رضی اللہ نو کور اوس په جمعات بدلله او د مدینی منوره د موږ د فیصل آباد یو عالم دی د جامعۃ الاسلامی نه فارغ دی ناغو کتاب لیکل وی د مدینی منوره تاریخی مساجد آسی مدینه منوره کې پزرګولې جمعاتونه او هر جمعات تاریخی نه ده زنی تاریخي جمعاتونو سرا د لال حبیب صلی الله علیه وسلم سره لقا غزو اے او حد نرازنو پلا رکیو جماعت راضی غیتو ای مسجد المستراح لی اللہ حبیب ستڑے ہو نو دے دے کې آرام فرمائی لیو ناغذے کی جماعت جوڑ شوئے جاویر رضی اللہ عنہ کمکور کچھ دعوت ورکړو ہو نو دغکور پا جماعت بدل شوئے جماعت پا کی جوڑ لیو فقلت مالا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاوئی تُعیم اللی سما ملغن تِتو آمد فقم انت یا رسول اللہ جل اوجلله بي به تاسو را پور ته او یو سڑے دو سړی ځ سره راالی چېڅوک مخې قال کم هو تله هبي صور تو عام دی و فضکر توله ما ورته را ټوله خبره ځکر ک فقاله کكثيریرون دا خو ډیر د تو او را ډیر پا کوو سافو عام دی قله حال لاتن جيګورمه لار شبيبيته دي وایا چې کاټوي دي د انغرينه نه لري کوي ولا الخبز من التنور او نه دي د تنور نه روټي روباسي حتا آتي تر دې چې زراشه او بیا الله حبيب طول لخر کلهانو فرمایلو فخالقو طول لخر ته وې راپور ته شي او د حضرت جابر تعام فقام المهاجرون والانصار وی را پاس دلتو المهاجرین وانسوار فدخلتو علیها وی زد حیبت وجه نظر پا بی بی ور دنشن فقلتو ماورتو ما بی وی حکی تعجب دیوی تالر قد جا النبي صلی الله علیہ وسلم والمهاجرون والانسوار ومن معهم اراغ نبی علیہ السلام و مهاجرین وانسوار و سوک کی ورسر ردی قالت بردہ سکابل بی, بی او دا ای ایمان دا سی پوخو قالت حلس علکا دا طول چه راروان سلطان پیغمبر تا پوست کڑو وی آو ماور تا طول تفصیل بیعن کڑے قلتن عم قالا ادخلو دا اللہ حبیبی وردن نشک وَلَا تَغَغَتُو او تا سدہ سی چیل میل مجھوڑا وئی فَجَعَلَ الْاللہ حبیب شُوروشو فَمُبَارَكُ لَاسُو يَكْسِرُ الْخُ چې ماطول او چوری کوول ل روټئ و جالو او پخلو م باره کولائ پغېغ ح شړوا را چړ پهو حمی ګماته نور او ب پټگ کا کټي باې سر کې ت نور با سر ک اذا حذبینو کل چې تروا غ پهیو خې بلا ح هیت او مګورته نزد کوله صه کېرا متا س۔ طالب الحبيب صلی الله علیه وسلم سلم بیاوتی د تنور نه روټه یې رويستا او د کټوینه وهره وستا فلم یزل یخصر امیشو د الله حبيب چې دغه شان روټه چوری کولا او او دا داغه نه دغه شان د شوروا هغه سمسې راډکوله حتا شبعو ټول ماډشون وبقیا منه دغه نه فاتل شو د الله الحبيب معجزہ وَيَوْ زَرغُن تی شي کې الله دوه خیر و برکت فَقَالَ دا دی او برکت واچو فَقَالَ كُلِ هَذَا نبي نے سلام ا غبيبي ته وداخرى واهدي او دي خلق لمهديي بيشکا فإِنَّ النَّاسَ صَوَابَتُهُمْ مَجَاعَتُهُمْ دي ټول خلق لږ او دا ډېر د تکلیف دور په نبی د سخم يخني موسم او کافر ډېر لويته دادات کراغلي لدی کذا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ذکر کا متفق ان علیہ انو رئیسو ان شاء الله بیاوی وصلی اللہ تعالی آخره حلقہ محمد روایت په یو روایت دی دا حدیث مبارکا چې پروند داغي بیان شوی او دا سره قال جابرن جابر رضی اللہ عنہ فرمایلی لما حفر الخندق قال چکه نستے شو او دا تقریبا 3 ميلا فلونه وګدو او دا عرض عرص دومره چې دا اثرت یو سړی ټوپ نشواله قرعه تو بنبي صلى الله عليه وسلم خمسون وایماو کته په نبی عليه السلام کې دلګي اثرات فن کفتو الی امراتی نځو واپس را علم خپلې بيبي تا پورتا فقلتو نما خپلې بيبي ته وهل عندك شيون تاخرس شيشتا فئني رهت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسان شديدن بيشکه ما کتلې ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم کې سخته لوبه دا الله حبيب سخت وګره فاخرجت اليا جرابا نا غبیبی رویش تو ما تا جرابن یو وتیلا یو ګډه غونث او فی حاری کے سوا من شعیر یو صلا عد ور بشو نسوا عد رنیم سیرو لوی درینیم سیرور بشه پکې ولنا ابو همت نا پخیل په تلارګه شوازو تربن ولنا ابو همت او زمون د فار د بیزی یو ورو کې بچیو دا جنون چکور که پاله لیشهو دا جن هاگا زناورت و ایجید آغی پاله نکور کشوی فزبخت ها جابر رضی اللہ عنو ایماغا زبخا پو و توحنتی اوزما بی بی غور بشی پو میچن اوڑکی ففرغت نواغد آغی دو د درو رور بشو دو رولو نا فارغ شوا الى فراغی زما دا فراغت بوری چما دا د بیزی بچے زبح کو دا د دا وخی چکڑی میں جوڑی کی و قطعتها فی برمتها او ما غ چکڑی چکڑی کو پا آغا فی برمتها فا غا کٹوی دا کور کی سم ما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او بیا زلال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت وایکل چیرو کور وثم بی بیرا تو فرمایل چلا تفزحنی گور ما رسولان کی بی رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی و ممعه او و رسول چ ورسره دی اے وی بور ډیر کسان رانو ولې اسنه ملمان ډیر کی او بیا وقور کی سینا لچون کی افضل البشر او سیدالکائنات زمونکور کې ملمایو کซีนن او چې ملامت مینه کی جابر رضی الله عنه ازلان فجئت فسار فساررتو زلان نو پټ پټ مې نبی رسول سلام ته وې فقلت رسول الله الا رسول زبحنا بهمتا مونګه ذبح کړه دې بهمتن دې بيزی او بچې لنا چې مونږه فارو وَتُحَنُّ تُسْعَ مِنْ شَعِيرٍ او يو دور اور گوشو ن مي وڑكي فَتَعَالَ أَنْتَ نُطَاسُ رَاشِي وَنَفَرُ مَعَكَ او يو سو کسان دزان سرراولے چتاستوا موک راي پسوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اللہ حبیب صلی الله علیه وسلم आवाज فقال وی يا اهل الحند و اے د ټول هند کونسټن کو صحابه کرام ان جابرن قد صنع اسورۃ وجابر رضی الله عنہ طعام تیار کړه فحیا حلل فحیا حلل بكم لطاس ټول راځه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام فرمای جابر رضی اللہ عنہ تھا ویلار شکور تھا اولاد ذلن برمتکم اغه تاټوی مو د انغرین لری کويما ولا تخبزن عجينکم او دا اورونه روټۍ ما جوړوي حتا اجیا ترسو جزر اغنې نه نا وې فجیۃ وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم زرا علم او نبی علیہ السلام امرا یقدم الناس دخل کو مختراروان ا تاجی تو امراطي ز بی بی ترالغ اغه یو قتل صحابه کرام را روان دي لکه رسو حدیث کرام روان نو 1000 لډه غصه شو او ما سره جنگ شروع چتال خو ما ویل چې او صحابه کرام دې نبی اسلام سره روان نو فقالت بیکا وبکا اغه وې ما تدا سي بدره دې شروع غصه شروع فَقُلْتُ مَا وَرَتَوِچ غُسَكِي گَمَ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي فُلْتِ مَا خُذَ اللَّهُ حَبِيبًا غَخَبَرَ کڑی او چتا کم ویډی تاسو ویلو ما د الله حبيب سویلي فَأَخْرَجَتْ عَجِينًا فَبَسَ قَفِهِ وَبَارَكَ کوئی بیبی میا اور رويستل فَأَخْرَجَتْ رَوِيسُل عَجِينًا نُډ فَبَسَ قَفِهِ سیدالکائنات لاڈ مبارک کی پکی توکی وبارک او د برکت سوالو لاڈ مبارک کی و یا الله فریک خیر و برکت واچ ثم امد الى برمتنا او بیا الله حبیب راد او که زموغه کټوی تا فبس رکھا نوغی تیم لاڈ مبارک کی توکی وبارک د خیر او برکت دعایو فرماینا ثم قال او و فرمایل ادعی خواب زتن تجابر رضی اللہ عنہ بیبی توی روع واڑای رو اور وٹئی په خون کې زنانا فل تخفز معا کی چتا ضرورتئی په وخت هی ممبر متکم او دغه شان پیاله راډکوي د کټوی نه ولا تنزلوها او دا کټوی د انغری د را کوزو وی ما وهم الف دا صحابه کرام 1000 صحابه شعبیر رضی اللہ عنہ ویفا اقسمو باللہ قسم خرم پا اللہ لعکلو چی دیٹولو خراکو بو حتا ترکوو تردی چی پریخو وان حرفو لال الخندق سو نستو تا و این برمتنا لتغتو کما ہیا او زمونگا کٹوی اغشان خوٹکی دا لیکن کٹوی چی ٹکیو پان غریب رتین و غارا خوٹکی و این عجین اعجیننا او بشک هغه وړو زمونګه لا یخبز کما هوا اغداسیو لکمخ کی چسنګو دا, دا الله ز حبیب صلی الله علیه وسلم معجزہ چا غلک شي کی الله دو خیر و برکات دا دا دا دا او برکات وا چولو دا الله ز حبیب د دعا د وجنا او خپل حبیب د لاړو د برکت د وجنا اوس درته د مشکل الفاظ او معناګه لیکي ارازت خودیتون وې په هندکې مونږ تا یو یوسف ز او ګټه په خشوا وې دا خودیتون په زميره کاف سره او دا دال و اس دال دال په کې ساکن د جزم ده او بیا ور پخې یا لا المسنات چغید لام دی دوټکی دي تحت لام دی, دی داسه تا وې وهي قطعات غلیزه وہی دایو ټوکړې سخت تویسل بتم من الارض چې سخت وې د زمکینا او لا يعمل فیه الفاس فاقې کی د سرا اغه کودای دا, دا کی کار نه کای کای پکهړو کار نه کای او کثیف ستا وې حدیث کی درله ترشی وی اصل لذی تنور رمل د شګوڑې رایت وې او مراد دې کسی ل الله حبيب چې غزار مبارک راپري وو نسوار تراب الناعمن اغان نرمه خاور جوړه شوا وهو ما نه اهيل او دغه ما نه د اهیل له یعنی نرم شو ولا صافي څه توي وي له جار اللي يكونو عليه القدر ادا غټو لوي تی پخه او کټوي پکې دي لکه عام معمول مطابق دري غټي کیدي امغی باندې کټوی په حی ندی تپا آ خاصی ورته وای وتا را غسو معنا ټیل مجوڑوی ول مجاعت الجولو گتوای او هو به حد فتح المیم والهمس لکنن حدیث کی در لتیر شود دی باندې فتح د خے معجمدا او د میم باندې فتح د دتا الجو د دی معنا د لغا ون کفاتو ای انقلبت ورجعت ذکور توبیته واپس را لګ وال بهما په ظمي د با سره تغیر د بحمتین دی وه العاق او دا د او سووممی اشتو د بيزی بچ ته وئ او بهفتحلیناک ینېفتتحه و داجنحللتتیلی فتل ب و دا غېتهئ چې هغه د کور سره معوس او په کور کې فاللی شوي او سورت عامه ته وای یدعى الناس وی له چ خلق ور ترابللش وهو بالفارسيه وهو دغه په فارسي ژبه کې دی ته وای وحيا حلل اي مانه وتعالى راشه وقولها بكا وبکا هغه بيبي چې خاوند ته وي بكا وبکا اي خاصمت وو خې دخواون سره جنگو په بې رې ورته و چې تا دا دوه خلک را وستلو تو عام دور نشته ل ته قدر ځکه ددي دا عقیدهوه او خالو چې ان اللهوي عندها دادي سره چې کم تو عام د لافی دا هو کااف کږ نه فحیتناغې ته حیا ورنګ وخف او دا خبره و وپغې ما ااکعمل الله سبحانه هو وتعاله به نوبي وهصل الله وسلم شفاعبان الله شفاق دے او لوی دے خپل نبی ته عزت ورک من هذه المعجزه الظاهره چدا سرغند معجزه وا دري سير اور بشلو ګورا او 1000 خلک او بیاداتي سور از لغه تي رکړی غفي مریدن والایه الباهره او صلی الله علیه وسلم ضعيفن خپل بیبی ثوی واو میری دو آواز دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زعیفن کمزور ہے عارف وسیح الجوع او ما تعلمی کی اللہ دے حبیب پا آواز کھلوگا کہ اللہ حبیب بے انتہا اوگے دے او ما دا آواز نہ معلومک فهل اندہ کی منشین وتاخر ششتہ کہ اللہ حبیب تہدیو لیگو فقالت نعم اگے فرمائیل اپ دے صحابہ شان داو کہ دا عام فقیر او غریب نے یو شی زفیرت کولنا نو ده سید البشر بارک خدای فخر سیخ پل زانو جه پریزی اولا اللہ حبیب تیورکی فا اخرجت اقراسن فا اخرجت اقراسن نواغی رویست در روٹای سوچی ٹکڑی او در روٹای مومن شعیرین دور بشنا پدا سه حال که در غفر جون پیرکڑی سم اخذت خمارا او بے لوپتاو سادر راواغستو مار اغي دوپټه او سادر لوي چې زنان په کې فل سر پټري لها چې د دې دوپټه او سادر فلفتل خره نووین غاړلې غټکړې د روټي به بعضه په بعضي سدړ ویني دوپټه او سادر کې ثم دثت هو تحتسوی او بلان دي وردن کو دا زما د جامود لاندې ورادتنی وی بعضي او بعضي سادر لوټه پما واصوله او سمعر صلتنی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاخپل والدی ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولیگلم چلار شاہ او دا دور بشو داوشی چکڑی دا بلاللہ حبیب لہر کداو بیا اغی پوبو کی خوشتولی او پدی طریقے بے خوڑے فضحب تو بیه ویزا لانم پدی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جالی سب ماو مند دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چناسو فی المجدی پ وما هوا الناس اوضا اللہ ذا حبیب صرف نور خلقم ناس فقمتو علیہم زدہ سودریتم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفرمائل ارسالکا ابو توالہ ویتشی والاری نولی ابو توالہ را لے گلے فقلتو نعم ماوی آو فقالا علی تو آمن جتو آمن دفاری را لے گلے مولی سداوت را کرے فقلتو نعم نماوی آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفرمائل دغم المنوتا و صحابوتا وی قومو فن قومو زی براپاسه وی فن تولقو اغیر آروان شل ون تولقتو بین عیدیهن او زلانم دین مخی مخی قطع جیتو اباتو الها تردی چه زرعالم ابوتو الها رضی اللہ عنہ قوتا فا اخبرتو نو ما ور تخبر ورکو چن اللہ حبیب غروت و غروتای مان وان نغستاو سرد صحابه اکرام و زمانکورت را روان ده فقال ابو طلحه ابو طلحه رضی اللہ عنہ یا ام سلیمان اے ام سلیمان قد جاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ان الله حبیب خلق و سررات له وقل يا سائنا ما نتو مفم جمرا ل عظیم قور تراضی او مو سره خوش رشتری نشی فقالت الله ورسوله علم غی اللہ ورسوله کو یگیو الله ته مخیل ف قاب الح لا وب ال الله اللهانه ح لقي رسول الله يسندالس د قور نباردا الله د ذهببييب استقبال ال تو ملا شوور سره فقل رسول اللله س اللهالوس ماه دله حبييب دغ سره را مجه شو حتى د خللا ده کور ترا د ش درسول الله ص الله ل سموفرميل هلمي ما عنديا او سم وراړ حغ چې تا سره السي اي م سيمفاد بذلك الخِ نو دغه رټای د وربښو ټوکړې ورتراره 파مر ویه رسول الله صلی الله علیه وسلم نا الله حبیب دا غی بارتو کوو نو فرمایلو ففت نو هغه چوری کړې شو او او چرټای چوری کیږي اسانه طریقې سره او دا وربښم لکه د جوار په شان سی کې واثرت علیه ام سلم او را نه شوډ کوو 파غی بانو ام سلم رضی الله عنه عکتا ای اوکدا د غرو یو لویو د ترنی یو ګول انېلوکو کې غړي کې خللناغم تول خللاشيلاغې نه معمووری وړي دا چې په تا رانه چړی کو کې ف د م د ورته ورله پخړی او ترکاریي جوړک ثم قاله في رسول الله صل اللهصلسلام معرشال الله پوللهال الله ه بفر معیل دی تو عام کیا غجل الله وچ ویل او الله ح دم مبارو کو فرملو او اللله ن سوارونهکل سمه قاله او به وی اېدلې عشرتین وی دا غېمل منو کې لسه اجازه ته چراد نشي فاذن لهم اجازه ته او اتفاقلوا لسه کسان خوفه حتا شبعو چې مارثو ثم خرجوا بیا وروسته ثم قال بها الله حبيبي اذن لي عشرتین لسنورتا وای حتى اكل القوم كلهم تر دې چې اوخړو دې قوم ټولو وشبعو و مارثو والقوم 70 رجلا و 80 او دا قوم یا او یا کسان و یا اتیا کسان دا دا اللہ دا حبیب موجزو چه فاغلو گو ٹکڑو کہ اللہ دور برکت واجتو چه او یا یا اتیا کسان فاغی مارشو متفقن علیه دا دی حدیث پنکالکولو دی امام بخاری او دی امام مسلم رحم اللہ اتفاق لے تانو رئیسے بھی انشاءاللہ بیا ہوا ہے وقی روایت روایت کی راغلی دی فما زالا امیشو یدخلو عشرت چرادن کی دل بلسکسان ویخرجو عشرت او لسب با بار کی دل حتی لم يبقا منهم احد تردیش پاتنشو پدغ صحاب اکرامو کیو تنم اللہ دخلم اگر رادنشو فاکلق وراکو کو حتی شبعا تردیش زان مور کو سم ما حیآہا فیداہی امیسلوحا وی بیادا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ بیادا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آغا باقی تو عام چکم یعنی بچے ہو تا اللہ حبیب غراجم دکہ پتر استخان بانے پروتو فیداہی امیسلوحا ناغه په مسل داغه وهې ناکلو منها کم وخت چې فراکړه داغه نه سمره چې وو ناغه عمرو زړه کمه پکې نوراغل نار الله حبیب معجزہ وا وفي ریوات نیو ریات کې داخل فازم راغني فاکلوا عشرتا ناشرتاي فراکو کو دلسو لسو کسانو پېندوا حتا فعل ذلك بسمانین رجلا اردیش دا الله حبیب د شان کار او خداثیا او کسان سره لس لس کیند به کینولا او چیب مړیدل پاسیدل بسم الله تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد زال او بیا دا, دا, دا الله حبیب د زی نفس خراکو دا, مل دا, دا الله د حبیب تواضع او ور په خپل لاسه مبارکې خدمتو کوو د مل مل اخر خدمت نه داظم رلوی شیر وردا الله حبیب باج اوقاتو کې په مبارک و لاسه په خپل چوری کړو په خپل ومیشن اللہ لحبیب عادت مبارک داو چه دداز صحاباو دا تالبانو دا مرخت نفسی خپل خراک کرده رو دیان نبیر اسلام خراکو گو پس ددینا دی و احل البیت او دغی کورنائی دابوت والحر رضی اللہ عنو و ترکو سورا نو دیتو آم پریخو دینام پاتشو و فی روایت ان پیو روایت کرا بیا سمم افغلو دیاد دینا سیوائی پاتشو ما, ما بلغو جیرانهم اغه چې اغه اغه ای گاونډیان ولولې غلو وصیر روایتنی یو راته دا سره هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال زرالم جئت رسول الله صلی الله علیه وسلم یومذ ذرا لم الله صلی الله علیه وسلم تا فوجتہ جالسان نمام منذر الله حبیب ناس مع صحابہ د مرګورو سرا وقدا اسواب بتنه او دا الله حبیب په خیر ته مبارکې پټای تړلوه بعصابتن په یو پټای سره دې مبارکنه ستاو کړو فقلت لواذ اصحابي نو ما باذ اصحابو د نبی عليه السلام ته و فرمایل لما فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله حبيب په خېټه مبارک را پټایو لټړل فقالو منل جو حييرا د لګي دواجنا په دغه وخت ویلا بي ايلا بي تو الحزن عالم ابي تو الحتق وهو زوج ام سليم اودا هاوند د ام سليم رضي الله تعالى عنهما بِنْ ملحان مِلْحان شِدَالُور وَد مِلْحان فَقُلْتُ مَا وَرَتْ يَا بَطَا اے بابا جی حضرات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما هوکت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آصاب بطنه بعصابۃ اغی فقیتا مبارکا پټائی چرلې فسال تنما تقو شک بعد اصحابہ دباذ اصحابو د نبی رسلام نه فقالو من الجوع ایو دې د لوګي نه فقیتا مبارکا تړلې نفعت وخ دخل ابو طلحه لامي ابو طلحه رضي الله عنه زما والدې تورذن شو فقال هل من شین ست حالت نعم اغي و عندي كسرم من خبز ما سره ټوکړي د روټې شته چې دورب شو دي و تمراتن او کجوري نفين جانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده بيبي هاون کوي چې راغې مون ته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوازي اشبعناه نو مونږ وینجا اخر معه او کچره ور سره بل سو کوم راو نو خلعه انهم دیابت عام لکشی رسی ور دن الله حبیب اتیا کسان را وستر او اتیا واڑو نا سو عام سیواش سردی چ نور صحابه کرام کو رنتم لاو نګور دغه شان د ان الله حبیب بزرگونو معجزات دایله لازم مبارکونه ترګن شي چا غلبت عام کی الله خیر برکت او برکت رسول او د صحابه ل وی چه دخبل حبیب دا موجزی دا برکاتو نای فراک کردی دخبل حبیب دا موجزی دا غا برکاتو نای فراک کردی وزا تارا تمام الحدیث او دا طول حدیث چه مخ کم تیر د پدی ترتیب بانه ذکر کو فصل اللہ خطال اللہ قناعتی باب دے پا بیان دا قناعت کی اے قناعت دی تووی چه رب العالمین دا کمی زندگی فیصلتا لقرمائی لے او څومره مقدار کې رزق درکړې حلال رزق دې بس طاوې صبر وکي او د نور په سیرت نه کې دي تقنعات داړه خپل زندگی کې او دا به یو سره الله نه غاړي نو قناعت ګورتا ملاويږي کومه په دنیا کې د دین هيسته ژوند نشتا چې کم شي الله درکړې نو پاغه قانع شي ورس دا ډېر دې او دا الله ډېر ستاندې او چې کم شي نشتا دا په سیرت کې دي دې وي ولعفاف عفاف پاک دمنه ای ته وای ک سوال نه کې بلا ضرورتا ولاقتصاده فی المعیشۃ او درمیان روی اختیارول په ژوندون کې ورو لوک یک مالدار نه مناسب خرچه او وزن او بشول غلط عادتونه نه جوړه او که غریبی ده نوسم سیم غریبی ده دتا اقتصاد کله راسی وی چې پسې باندې مال لێر دی او خل خوې دبال بچوی دای بدل کو خراب عادت جوړ کو نو سبا او غریبی کی اغا خبر نشکوله ایدی توي اقتصاد فلم عیشت درمیان روی اختیارول په ژوند پیرول وک ول انفاق او پدی باپ چې مال لغولو طریقه دررفه کمال وسنګ لګي د اللهو تم څنګه و وزن می سوال او پدی مضمت مذمت تے سوال کول چبل تلاش وکول بلا ضرورت سوال نہ کول دا شریعت کې حرام دي من غير ضرورت بغیر د ضرورت نا د ضرورت نه بغیر سوال کول دا مذموم دي او ناکاره دي دې عبارت په مصنف رحمت الله له آیاتو له قران ذکر کړي او احادیث مبارکه وو ذکر کړي فرمای قال الله تعالی فرمایي دي الله تعالی چې وما من دابۃ اللہ وینشت ایسی او ژوند دې شه فل ارض پر ازمکا الا علی الله رزقھا مگر الله فز مدد هغه رزق ورکول دا هر ورکو شی رازق الله دی انسانان او سایریاں او حیوانات او دا ټول د رزق زمواري الله په خپل دسه قدرت کې وست وقاله تعالی او فرمایلی الله تعالی چې دی له الفقراء الذین خیر خیرات او زکات او صدقات د پارو د فقیران و حقا دی. او هغه کسانو دي او احصرو فی سبيل الله چې غیبان کړي شوی دي د الله لارې او اوی اغه د مال غټولو د لین دین او دارمید دا سوداګرین بن شوی او راسو د مجاهدین دي او د دی دین طالبان دي دی. او نورغه خلک دی چې د دین په خدمت فراسه لګی دي لي چې اغه کسب او کار ته اوږدار نه لا استفیعون دور بند اغیو سو طاقت نلری دور بند سفر کولو فی الارض پزمکت یحسب هم الجاہلو گمان کئی فاغیبان ناخبر دجاہل نمراد دیده که ناخبر اغنیاء دمالداران دا منتعفو فی دو وجه دنسوال کولونا یعنی دغم جاہدین دغتو لبا او دندار خلق چا غید دن دو وجه دنیاوی کا سب منشکولے خو ناپوها اونا خبره کاغی د مالداران و ګمان کوئ د وجه دهغوی د نسوال کولو تاعرف په هم بسیما هم پیژې <تصفح> باغ لر په نهخ داهغوي چې د تخواواديمان د پرزګاري نخ په مخک کاري لا یس اللو الناسسه ال الحاف او خلکو نه بسال ل کوئ بله او یا ال الحافتهئ چې یو سړی پورون خللی او ترغی پریزینہ چې سیدر کړی دی, دی دا الحاق و وقالت اعلی فرمایلی دی الله تعالی چې ولذین ها کثان ده الله خصوصي بندگان دي اذا انفقو کل چرای مال لګای لم یسرفو یو انا داونو په ګناہ کې نه لګای ولم یقطرو او د نیکای نه بندای نه امر له مخه یوم انا ولم ذاکر ایسراف وای دا الله پناه فرمانای کې لګول او یقطرو دا دې توي چې سره په دینړو لگے نا او بازراه ولم يصرفو د حد نته تجاوز نکي چې د بال بچ نه قا گیم ورکا او غيوږي پر خللې ته خراب وي ولم يفذرو کمن نکي چې سرهړو ورکينا وکاده بین ذالک قواما او وی بمن د دې کې برابرې طریقې سره ولا د د بال بچ خیالم ساتي او د بل فقير غریب مسكين خیالم ساتي دا الله حکم نه کلا باز سره راځي د غريب مسكين خیال نه ساتي او با رضتن په حید وجره د بچو د خلینا روباشي او وركي له نام د شريعت مطابق حکم نه وقال وقالت اعلی او فرمایلي دي الله تعالی چې ویلي وما خلقت الجن والانسا ويمان دي په داخري پیريانو انسانان الا لي عبدون مگر دې د قارچ داي زما عبادت او بندګي وک ما اوريد من مرزق ز اراده او طلب نکوم د دې نه د رزق وما اريدو زرا تن لرم ايت عمون چه دایلی بل مال و امراتی الله وی هر شی تد رزق ور کولو والذ دا خوایا کړه وا مل حدیث ورجا حدیث دی کوئی فتقت ما معظمها نردوان د تیرش ول اکثر داغه تل باوی نه سابقه پدې دوو وډم بنو بابو نوتی وومن ما لم او کم چړوان دی ندی تیر شوی نو غدا دی انبی حریره رضی الله عنه دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ہے عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوا ده نبی رحم السلام نے نقل کجله اللہ حبیب فرمائے لیس لی الغنا نہ مالداری ان کا ثرا تل عارض ددیر ولی د سامانونو نا دیوسڑی سا دی مال ڈیر دے دی ور سی دی نو مالداری دا نہا ولکن الغنا غنا النفس مالداری مالداری د زڑا او د نفس ری باری سلی سره هر سره ډیر وللا دغه پزره کی فقری نه لګای نخیر خیرات ورکای نه زکات ورکای نه پزال لګای نه وبال بچ لګای او بس په دې فکر کې دی چې دلته موږ مودا بس کیږي نو داغه پزره کی فقر نه نوې مالداری د مال د ډېرې دو سر نه دا مالداری هغه د چ الله پزره کی سراولي مالداری دا زړه به پرواک چ الله دارا کړي دا و له کوم نور او تاسو د هیرس او د جزو فزو په سر نه متفقون عليه دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړې او دې حدیث کې لفظ عرس تیر شو ويدا ففتح ال عین سرا او درا سره هو المال مال ته وایي وان عبد الله بن عمر رضی الله عنهما تابع الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی قد افلحا دیشا کا کامیاب دې دی منا او سوق اسلامه چې اسلامه روړې و ارزیکہ کفافن او هغه رزق ورکرې شوی دې دا ضرورت مطابق نه ته ضرورت نه کم دی او نه ته ضرورت نه زیات دی بس پر پر دا غو حیا سره ژوند تیرېږي ور پچی ګره یو اهم لفظ دې وکناہ اللہ بما عطاہ الله قانع گرزو لید دل رپاچ ورکرې دی وای بس دغه کافیه او پردې کې هرڅ مشتا او ټول اشفراد غې د ډېریدو سوچونه نه کوي وقنعه الله بما آتاه او الله کناعه وله ګرځول د لړ پاغمال چې د لري ورکلې د لري ورکلې تاسو حدیثو ګده دا به ان شاء الله بیا وای وسل الله ازام رضی الله عنه نو روایت جلیل القدر صحابي او د جې په سجایلو کې مشکار شریف کې در لتیر دي وېده ته مولود الکعبه وای حکیم ابن حزام خان کاو کې دن لپی راشه علماو ذکر کړی د دواله سره د نور زنانه او بیت الله شریف ته ور نشو او حکیم ابن حزام داغي په بس بیت الله شریف کې هغه تا درد راوې او بالکل زنانه کوشش کولو خدای ابار کېدو کوشش ونو نوابت شرمنه او د لوی درصحان د د دې دلان دی غړو لو حکیمه نظام کا وبقدر نفي داش او دا دې لوی جلیل القدر صحابي ده داد ام المومنین خدیجه کلبرا رضی الله تعالی انهار وره او دا تارو الندوا چې وسند سفہ مروا ترڅو راوی ته وي باب نو دا دارو رن نڅو چې د مشرکانو او دا زو د دادو چې کله اسلام راړو نو د هغه زه خرص اعلان کدا خو مشهور زو په دې کې و د عرب او د مشرکانو جړګې او فیصلې کېږي نو چا ورته وی دا خدای عرب کوزه دی پرې کا او دا خو فخر د ورتوي نور فخر مخر ختم شوي د بغیر د اسلام کې دا فخر شه د اسلام او دا الله <سؤال> د حبيب صاحب راي ده حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال واید سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ما تب سوال کړو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم څه شی مت غخته صفاتوانی ما ته راغ ثم سالته بیا می ته صفاتوانی نو ریک ثم سالته صفاتوانی اللہ ار حبیب کو صفاتو چې کله چاته څه شی غخته نو د دغې صلی اللہ حبیب لکنور صفات پکی علی وجہ الکمال موجودو لدنبی ریح السلام سخا دے رلوی سخاو ثم مقالا بیان نبی ریح السلام فرمالیا حکیمو انہا غلمالا بیشک دا مال خاضرون دا سشن رے حلوون او خوگ مال دا سخوگ رے و شنوال رے پکی او د هر انسان دا باندې مال طرفه اعلان کیږي لکه د تیجوبو طرفه اعلانې زکات می ای موهبت الله په مال کیږي فمن اخذہ چا چ وا غستو د مال لرا بسخاوت نفسن پسخاوت د نفس سره اے هر څیونکو د چانه تمونکا چاته لا سغد نکو, چا نکو چاله سوال نکو بلکی د زړه په سخاوت سره مال حاصل نو ګور کله فيه دل لبپجی مال کې خیر او برکت واچولېش وکانا او دې بوی بوري کله دلب دل لبپجی کې برکت واچولېش حديث کې دې کې غوړ اختصار راغله دا غا اختصار دو جناب تاس نوسخیم تولې او دې وایي چې دا واهستو په هرس د نفسرا نو دل لبپجی کې خیر او برکت مو واچولې نشي وکانا کله دې دې کې عبارت کې حديث کې نیمګړې پاتې شو کتابو کې وکانه کل ل او یو سړی په حیررسمانې علی لاس ولوږ د یو سوالو نه کوي بله ضرورته نکانهقل ل دی بوي پشان دغچا یا پلو چې هغهخواارت کوئ هوله شب به او مړیناول دوولیا او لاس فور ته خیرون غور د من د سفله د لاند د لاس وره پور ته لاس ورکون او کو او لاند د لاس وختون والیدุล علیا خیر من الید السفلا لاس پورته نه جدا ورکاون کې د خیر خیرات غرد د لاس لا دیني نه څه غفتون کړي قال حکیم صحابه کرام پېو خبره کړید حکیم رضی الله عنه وی فقلت ما یا رسول الله ا د الله رسول صلی الله علیه وسلم والذي قسم میدی با غزاد با حق چې تاسو په حق سره لګیلې لا ارز وحده با د کشه زبا کمیل راولم پا مال دیوتن کتان پس شین ذرا پر لیچ چانا بمان نگوڑ حتی اوفار قد دنیا ترگیچ دنیا نرخصت شم پوچانا با دینا پس سوال نگو نگو ربی ریح السلام دنیا نلانو خود دبیاؤ نگوختا ابو بکر رضی اللہ عنہو یدو ہو حکیما را غختو بے حکیما رضی اللہ عنہو لیعوتیہو العطواء چی ور کی دل را اغور کرو چی پا بیت المال کے دکا مبرخ ځکه بیت المال یوازې د بادشاہ او د بازي سو وزیرانو ني دې کې د هر ماشوم زنانه برخل دا چې چا غلط استعمال کړي ته مشترکه حقوق وایي نو سواب د دې د مافي سوالم نه کیږي راځي نو د هر چا بیت المال کې برخه و ابو بکر رضی الله عنه ورته راشل اخوله برخه دی والا فیا ابا اغب انکار کول اي ان يقبل منه شيئا چې قبول کړي دا غنصه شي وي ما يوزل الله حبيب له چې دا اغستو باندې د چمال کې کمې بن راول ثم ان عمر رضی اللہ عنہ بیا عمر رضی اللہ عنہ دعاہو دے روبللو لیوعتو یهو چی دلد بیت المال غبرخ ورکی فابا دے انکارو کو این یقبلہو چی قبولی کی عمر رضی اللہ عنہ دے خوف الہی دے وجنہ ورکم انبر خلقو لوئے وی خلقو آوری دا حکیم غفل برخ بیت المال کی جدا زیرا غارم خبر دے علینا چی سبا خیامت کے ملامتیں اپنا بانے گی وی خلقو آوری یا فقال یا معشر المسلمین عمر رضی اللہ <سؤال> عنہ په ممبروی ا د مسلمانانو دلې او شهډکم زګواکم تاس والا حکیمن په حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ انی عرض علی حقه زپیش کوم په د باندې هغه حق ده هغه قسمه الله لهو چې الا تقسیم کړه لري ور کړه ده لره په دا الفی په د مالیفه او غنیمت فیابا اییا فزو لدے انکار کوي چې ویت فلم یرض حکیمن نویکم نک نو حکیم رضی اللہ عنہ احد من الناس مال یوتن تن دخل گناہ بعد النبي صلی الله علیه وسلم پس د نبی صلی الله علیه وسلم حتا تو فی تردیچ وفات کو دینه پس چاہتا لاس کو د نبی علیہ الصراط والسلام داعی و زل وصیت تو جنا عادی مشکل الفاظ معنی در تک يرعو و یفرا سره دی بیازا دا بیا, بیا حمزه دے اَلم یَأْخُذُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا چا ریسه شی ونه وس و أَصْلُ الرِّزْقِ أَصْلُ مَعْنَى د رزې سره نقصان کمه اَلم یُنْقِصُ أَحَدًا شَيْئًا د کم نکو دی او تن څه شی بِالْأَخْذِ مِنْ فَاقِسٍ و إِشْرَافُ النَّفْسِ إِشْرَافُ النَّفْسِ سره إِشْرَافُ النَّفْسِ حَرَام دی إِشْرَافُ النَّفْسِ ته او دز دکی 9.5 رکهله 9 یو ګنا د خبره نه معلوم شي روان ساتل طریقه جوړه ای اشراف النز دې ته وي چې پدې زړه کې د چا نه تما امید راغې او بیا دا ختمې توچینه هغه له مخترس تو کې داسې خبره کې چې غزان ورکول ډ تیار شي نو اشراف النف حرام دی او کزر کې خیال راغې ځا فلانه خدا فلانه شعراتی او ته په خلص نه وې نجون کی نازرت کے خیال راتل بے خیار تے ویا پسڑے نیو لے دے اشراف النفس دی تو زل کی دے چانہ سما او ہ رس بی او بیا غلہ مخ کی رس تو کی یہ اداس خبری کہ چدی مال سے شعرا کی نو دی استاد دی فیل او کول د وجر دا, دا حرامي کی او کت سڑے کی چانہ تملا ظاہرا فخلیل دی سوی دیندی دی نو دا بیا په حراموالیک ناراض و اشراف النفس اے تتولوا و تموا بالشئ راپورتا که او تم ساتل ده نفسی په یوشی سره و سخاوتا نفستا وی یا عدم علی شرافی لشه ای زلکی دیدی یوشی تم او رس نشتا و نچاتا ده مال لپار مخت رستو کهی و تم عفیه تم پکنکه والمبالات بیه او پروان لده تاغیبانه و الشرح والمبالاتی و ماناوا و صلی اللہ تعالی لکھ مردہ عنویمو صلی شعری رضی اللہ عنہ دا حضرت ابي بردا رضی الله عنه علي بن موسى شاري رضی الله عنه عاده د ابو موسی شری رضی الله عنه نور روایت نقل کړي قال الصحابي مبارک فرمای خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمثلوا در رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف غزوۃ فی غزاۃ جهاد مسلح دا پارد اللہ دا حبیب پا مرگردیا کیو تی ونہنو ستتو نفرن او منگا ستتو نفرن شپک کسانو بیننا بعیرن او زمون پا منسکی یو خود شپکو کسانو پا منسکی یو یو خود نعتقیبو ہو منگ با نمبر پا نمبر شپکو عرا نچون که اکثر منزل پده که پیدلو فنقیبت اقدامونا وی زخمی شو لزمون دا اخپی کدمونا ونقیبت قدمی او زمان دا قدمونم وی زخمی شو او دا قیزارم دا سیس خاص انتظام نو و سقطت از فاری صحابی وی زمان نو کنو و دا تکلیف دا وجنا در دیر سفر دا وجنا و سقطت غرزوی دلیو زمانو کنن نخپی زخمی شوی فکننان لفو علی ارجو لینا نمونگو چی را تاولی با مدخلقونا من الخیرقی دا کپڑو د تکڑونا ایر کپڑی د با مراغت تی او لکا زخمی زی پی سڑی تڑی نوی فسومید غزوتو ذات الرقاب وی مسماک ریشو دا غزا فغزوتو ذات الرقابانه ور رقا امریکي کی ټوکړو تا یعنی چې د سرمنو او د کپڑے په ټوکړو باندې موږ زخمې سپې تړلې د دې غزات او غزوۃ ذات الرقا تعالی الله الہابیب دا مشهور غزوۃ ذات الرقا او دا نوې مسلمانانو ته تا د تاریخ را یادې چې ډېر مشقت د وجین راینو کنه غورزی او د خو پورې هغه ټوکړي د کپڑے او د شرمنو تړلې لما کن نعصيبو داغا وجنا دیتا دا نوملی دیت چه مونگا با پتھائی تڑلی علا ارجو لنافدی خلق خوبان من الخیرق داغا تکڑو د دا کپڑونا قال ابو برده ابو برده و ای رضی اللہ عنہ فحدث ابو موسا به حاضر حدیث و بیان کری و ابو موسا رضی اللہ عنہ دا حدیث و چه حدیث بیان کو سن مکره هزالک او بی دا خبر بدو گنلا و قال وی ما کنتو نومز اسنعو جماعت کړي وبيان اذکرہو چې دا خبر ذکر کم ایک ته صحابو دا شانو چې کوم عمل الله تعالی کړو نو خلق له غنفولو چا سينه خلق صحابو خدای یا کاری حدیثونو نفاقو وکاله یو امن انسان وې چې ما داسې کړیو په ما دا نو کې دې شي فضل کی چرتریا کاری رش نو صحابي حدیث بیان کو بیا په بیان خفو قال راوی وې کانه انه کرہا دې صحابي بدو غنل ایكون شیان دا چې شریه او شه د د عامه افشا او چې دېږي هغه افشا او کیه عالم عمل در الله ظفر کړي متفق علیه متفق علیه په دې باندې امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفق یو لوی مجاهد تیر شه او افغانستان jihad تراغله هغه مجاهدین مبارک لري خپل کتابونه لیکلي عبد الله اعظم نا اغدر خل خلی خلی کتابنی او کتاب دے وی آیات الرحمن فی جہاد افغانستان نا غیر که نا مختلف مجاہدین و کرامتون او د ذکر کړي او بیویلی چی دیر و منگ منکڑی چیزا منگ حال با کتابی شکل کې نه ذکر کروئے وان عمر ابن تغلب دا عمر ابن تغلب رضی اللہ عنہو نا روایت تے فتح د دتا دا المسنات تے دا پاس بدوٹو کیوی او اسکان د غیل معجمله او کسره د لام در رزی الله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوتیه به مال سمال د غنیمت یا مال د بیت المال د fara او سبین یا خدیان فقسمه نو الله حبیب غ تقسیم ک فاعط ورجالا نو سکان ورکل و ترى کر رجال نو سی نوغچ چېور کړي غ دا سررکې لګ راغ شوي ف بالاله غو د الله حبيته دا خبره او ور ده الذي نه چې ب ش هغه سان سرکه چې د الله حبي پریخي او سیلهور نه کل اتبوغ دا س ل خفه شوي فدل الله الله ح راغې او د الله حمدي ووي او ثم سنا عليه بپالله سنا ثم قالله اوفرمال اورا دا مرگورو دا زڑا حال ساتل دا غی پریشانی لرکول دا سنت دید نبی علیہ السلام اما بعدو ہر چی پزر دی ہم دا سنان دی فوال لاحی دما دید اللہ پزاد قسم وی اللہ حبیب وی انی لاؤت الرجل زخام خاورکوم یو سڑی تسمال وعدع الرجل او باز سڑے پریزم والذی وغتس ادعو چزی پریزم او نورکوم احب علیہ زما د الله ذاد قسم یا را ته ډیر محبوبوي من لري راغه تثنا او هوي چغله ورکوم فداله د چې چاله ورکوم او بللهکو واللهتونني لکن دچ انما او ط قووااً زه ورکوم سقومونو ته ددي وجه لما ارا داغي وجهه چې داي دا په زونو کې د وهي په من الجزائ والحائي اې دې صبراینه او دې غبره هټاو دې يرینه واکیل اقواما او زصفرم سقومنا الا ما حث تجعل الله في قلوبهم چې غرزو دې الله دای په زنو کې من الغنا د مالداري او دې پرواین ول خیر او دې خیرنا وي منهم فدغت ثانو کې چې دې په زنو کې الله خیر غرزو له او زما ورسرمین او س ور کومنا امرغن تغلب هي رحم الله دا صحابیو ای فوال الله زماده د الله قزات قسمه ما اوحب ذن حکم ان لي تشيده ما ذكر ده کلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ومقابله د کلمی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حمرن عم اغسر روحان دا قیمتی شی و ادادتو لی دنیا کیمتی و خان چرا جمع کی دا یو طرفتا او دا اللہ دا حبید دا یو خبر بل طرفتا په پا آم خودبکی ہوئی چه قرد دا, دا خلق یو کې یو امر ابن تغلب دے چې دا آغا پزرکی اللہ خیر گردو او دا, دا الله دا رسول و رسولم من ادا رواح البخاریو او اکی کت دا دا خبر دی صحابی دا پارا دیر اللو یا دا خیر و دا بشارت خبر رواح البخاریو رحمه ال ا لکه قران شریف کې وای وي ان الانسان خلق هلوعا وي وهو هو اشد الجزاء دا سختې بیسبرۍ ته وای لکه اوسړي باندې تکلیف راغ او د جزې فز وي او ګډي وډي د خلل راو با وي وقیلا او شاوېلی چې هل استواي بیسبرۍ او بیقراری ته وي وان حکیم ابن حزام رضی الله عنه دا حکیم ابن حزام رضی الله عنه له روایت ده چې نبی علیہ السلام مخالفه فرمایلی الیدل علیا لاش کور ثنے چې ډېر خیر خیرات ور کوي خیر غرر من الید السفلا دا لاس لاندې نه چې سوال د فارېبل تر اوږت کړي وعدا او شورو ک د خیر خیرات او د مال لغول بمن فاغچا تعولو چې اغه صاحب له عیال له او دا غینا نفقه طاوانه لازم ورکړه نورمبه د خلوب وجود بيګور بيبي را شورو کوا اين سيواشن ويا د سينورو تور کوا وخير الصدقه و غرهيرات ما ها د کان عن زهر غنان غرهيرات د الله حبيب فرمايي هغه دي چې داغي د ورکول نو پسم شړې مالداره پاتې شوه دي سوال لكنه ناس بلکي پس پلم د داود بچو خرچه پاتې شوه و من يستعف او چا چې زان د سوال کولو نو بچو نو يعفّه الله الا بما تصافي ومي يستغني او چا چزان بي پروا کو د بلد سوالونو نه او د بلد درنا او د بلد ګرځيدو نه نو يغنه الا الله بي پروا کي دغه الله د بندر فراغ معاملات کي کم چنه د الله باندې خیالو ګمان متفقن عليه فه دا لفظ البخاري او دا لفظ د امام بخاري رحم الله عليه او لفظ مسلم الاخصر د امام مسلم رحم الله الفاظ د دينم مختصر دي صلی اللہ تعالی علیہ پی سفیان صخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول اللہ لا تلحفو في المسألت تاسو بار بار اسرار مکوئی پسوال قولو کی چې قلی او سڑی درانی ولی او تنگی او خامخاتی او شیخ واری یعنی پسوال قولو کی تنگول مکوئی فواللہی قسم دیوی زمان پا اللہ اللہ حبیب فرمائی لا يسألونی سوال لکوی زمانہ ه دنیا وتم منکم نتا سن شین دیوشی فتوخرج له مسالته نورواسی دلرا ه سوال د منی زمانہ شین تسې ما بار بار غواړو جو له څه شی ورکه وانا له دی رب بد غړون کې ځکه چې مې پریشانه کئی بار بار سوالونه کوي بعضه تنګول کوي نو چکال از بد غړون کې ماواله ور کم فيبارك لهو فيما عذته بیا دې کې خیر او برکت وا شو دې د لار په سره کې ماواله ور کړی دې کې به خیر او برکت نه کم شې چې چاد هرس او د تمع او د لالچ پنیت باندې حاصل کو یاد د ساته دې کې به خیر او برکت نه او د الله او د الله رسول فی صلیلی نو یقینا داسې کې چا چې هرس وک او لالش اوکو او تمہ کئی او ناروا تریکی سرا چیغی کے ناروا او ناجائے سوال اممال حاصل اے دیکھ بخیر او برکت اللہ ناجائے دا ودت دینی او دنیوی خوشحالین راوئی دا ودت پریشانی سبب جوڑی رواہ مسلمن دا دی حدیث روایت کرده امام مسلم رحمه اللہ دیو جنگور اکثر بازی دا سیوی بازی خلق سرار سیوی سوالونه نا کئی لالش کئی تا چا چ کمشه په هر څولاله چوتهم سره واغسکو لدا الله الہدیف صلی الله د دې کې بدله خیر او برکت نشي چې وان ابي عبد الرحمن او ابن مالك الشیع رضی الله عنه دابی عبد الرحمن او ابن مالك الشیع رضی الله عنه نے روایت فقال وایده قلنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ویمند الله رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې تسعتا نہ کسانو او ثمانیہ تن یا کو او سماتن یاو فقال اللہ حبیب فرمائل الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو د الله د رسول سره بیعت نکوي صحابیو وکنا حدیثه عهدن بی بیعت مونږ نوې نوې د الله د حبیب سر بیعت کړو فقلنا مونږ ورته فرمایل قد بعناک یا رسول اللہ مونږ خود سره بیعت کړل ترنه د الله رسول ثم قال یا رسول اللہ حبیب فرمایے لا تبععون رسول اللہ ہی آیا تاسو د رسول سره بیعت نه کوی جو ای د بیعت د پاره روغت کل زه کډ نارینه و د الله حبیب خلاص مبارک او الله حبیب بتی دینی وعده واغس وکنا مونږه وی قد باانا رسول الله نو خددر ضربات کړه یا د الله رسوله صلی الله رسول علیه و آله باندې بايوکا نو فسدر ضرباتوقال الله حبیب یبدی خبر ان تعبدوا الله یواذریه ولا عباده بکوش ولا تشرکو به شیئا نبشرک وید دی الله سره شست شی پر صحابه کرام دی یوا الله د عبادت ورته حکم کیدی شی او شرک نه منی کولشی اعلان کیدی یوا الله عبادت کول او شرک نکول دا مسلمانان وای موحدین وای او ته ورته د توحید او د شرک د رد مسائل بیانې والسلوات الحمس او پنځه منځونه وکوي پته دی الله د الله تابیداری وکوي واشر را کلمتان خفیفتا او الله حبیب یو خبر پټا پټه اون دی یو خبر او و واشر را کلمتان او پته یو یو خبر خفیفتا پټا اغه پټ خبر سوا ولا تسالوا الناس شيئا بيدشانو به شي غواړينه جاي سوالم چانه مګو نو صحابي واي دغنوه يا اتو يا وو تانو شي بیات کړو کوئی فلق قد رأت بعض اولئك النفر کتان يسقط صوت چ پری به وتا چا په کوړه دیو دي اے په و با سورو پاس به سورو کوړه به چابت بچرو ګرځیدو فما يسالو احدن نو چانه به دا سوال نو کول یو نا ویدو ییا هو دا دې تثور کې بلکې ور پسې برا خوشو اورا دی ځکه موږ یوزل الله حبیب سره یاد کوي چانه سوال نه نو ګور اصل کې وی داخله چې په سوال اد شي نو جایز سوال وکي بیا بناروا سوال کې نو بیا بدا سرور روزن بیا و شرک لورسی نخله چه څنګه عادت جوړ شو او شانوی او روز سړی درجه په درجه ستی پورته کی یس پتو نو باور دې دا کوڑا دیو ددی او چاله و دام نوی یوناویدو یاه جمال الا کوڑا او دا شابک مال روشک رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړی دا عبد ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده نبی علیہ الصلات والسلام قال فرمایا لا تزال المساله بعهدکم امیشہ به سوال کول فیاوتا سکے بس عادت به سوالونه وکي بلا ضرورت او بلا حاجتا حتا ان قلہ تعالی تر دې چې د ناجایز سوال کول کې چې اس به سبلا ضرورت سوالل کئ نو دې به ملا او چې د الله تعالی سره پرند قیامت ولیس فی وجهه او نبئی پد مخدد کہ مزعۃ لحم یو تکڑا وہب طول باډو کی پادیو مخ به بدرن لګورا د ناراوو د ناجایزو بلا ضرورت او سوال اثر پر مخ باندې وغورځي پر ورځ قیامت څ کبر نخلق راپورته کی نودعامانو په اعتبار وایي دا باز خلکو چه سوال کو عادت ګرځول او د مال جمع کولو ذریعہ جوړ کړی نو دای چې پر ورځ قیامت راپورته شي او بلا ضرورت سوالو نہ کړي نو د دې په مخ باندې پروته غوښمه رحمت الله علیه فرمای متفقن علیہ حدیث امام بخاری امام مسلم رحمه الله ذکر کړي المزعث وی په زمینه د میم سره ميم باندې زمه د پېشت او اسکان د زاد ازاپه کې ساکنه را او عین محملره ټکه پنیش تا مزعثه وی القطعه ټکړه ته وی یعنی یو ټکړه د غوښه و او دغه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی انهما روایت تش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و هو علی او نبی علیہ السلام د المنبر د پاسه و دا او ذکر او د الله حبیب د صدقې او د خیرات ذکر فرمائلو و او خبر ذکر کول د ځان بچ ساتلو عن المسالته د سوال نو په دې سلسله کې و ویلا سچت چدا ورکون که ده خیر خیرات ده خیرون غرده من الید السفلا دلاندینی لازنه چه غفتن که ده وید العلیاء او اغوچت لازی المنفقه دالگون که لازده دا ویلا سفلا او اغلاند لازی السائلہ اغس شده اغغفتن که لازده اگر دا سے سوال ہوں کہ دا خبر ملہوز ساتل پکار دیگی یو د خپل ځان لپاره بلا ضرورت سوالو سوالي وکولې نو خپل ځان لکه ضرورت می او چا سوال نو کو نو غټ خبره او که ضرورت وي نو جایز دی ورنه خو یو دینی خبره ده زکه دین کې مال نه غول دین یو مستقلم رہا کمال نه لگے جهاد باندې کی کمال نه لگے مدارس باندې نشي مدارس او جهاد او بازي مثال مالنے لگے جماعت باندې جوړيږي مزبک ذکه مال لگے مدرسه باندې نو دین وکم ذکه پہلاویږي مالنے لگے جہاد بنی نو جہاد بني نو دغه ذکه لګول فرض کمشه فرض وی داغه ترغیب ور کولم فرض ذکه وسید البشر صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی کې د غریبانا په پارا د مسکینانو په پارا د جهاد د په د مال لګول ترغیب ور کولو دغه ذکه مال لګول په خپل کو فرض دی نو دغه دین مستثنی دی داغه دینه مسلمانان دغه امر ده کمدارسوالدی که jihad والدی که نور دینه دارو والدی لکه کلم مسلمانان غی استعمال ور حواله کی ندایو لی امانته اغیبه فزیزه او کدی کی ضرب ور کو نفرز د قیامت دزی مواربعی صلی الله تعالی علیہ و رضي الله تعالی عنه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت سے دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي من فَعَلَ النَّاسَ تَكَثُرًا چا چفلکُن سوالکو دبار د ډېرو لږ مال دنده ورته نشتا هده بلا ضرورت مال غوړی او جمع کئ او ذخیره کئې فاینما یسلو جمر نو د سروټ کې غوړی او سروټ دې ځان د په اړه د جهنم سروټ کې غواړي قال یستقلا نوز د دوه خارا او د دې اختیار له ته ځان لکه مې ول یستکشر او کزان له ډېره یې اوس دغه خه ضرورت نشته سوال ورته جایز نه نه او د دې ديام سوالو سوال نه کوي نوبذ داد جهنم سروټ کې غواړي اوس د دې اختیار له ځان لکه مې او کډې رہی یوجینہ ګورہ دی کیا خلق له سوچ وکار دے ناری نزنانا شباز خلق بس حادثه طریقہ جوړ کړ بسروخ مخلوق له فریادونه کول خپل شکایتونه مخلوق له سرګندول او اروخ بل خلق له سوالونه کول دا یو ډیر ناکاره صفت او داد هیره صفت بیا تر مرگ ختمی کیږي رواه مسلم وان سمره ابن جنډبن رضی الله عنه امام راوی مجند برزیل الله انو روایت کره فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان المساله اغنار واسوالون کول کذب دا یو کس مت داونه او زخمونه دی یقد به هر رجل وجهه چې زخم کوي په دې سره او سره علمه اراد دغه عامه شرابور تشی نو ده هر سوال الائدا ناکارن هوي پدې مخکي لکه څنګه یو سړي ته عام مخ زخمی کي او د زخمونو وه دندا سره طبي پدې مخکي الا ايس عل الرجل سلطانا مگر دا یو سړې سوال کئ سلطانا د یو بادشاہه هه بادشاہ دې داغه نو واړو په بیت الملک سام را کړ اور را باي زمینو کې چې منبرانو وزيران جوړ دا دا دې چې خلک حجرو کې ناسې دا سوال نه ده دا خو بیت المال مشترکه حق دې فضل ور کړې زار ثړېولوي زموږ حق هم راک ول حق د چانه غاړي نو دا سوال نه ده لکه با کې مثال په تور ممبران وزیران جوړ دي او غيته زنانه یا نارینه وای چې دا او کا سوال نه دا خو دې د خپل حق غاړي بدن کو زکو الا يسال الرجل سنتان با برشا بیت المال او د خزانې زموار خو د بعدشا په به تلمال کېدي یو عام بریت نهصوا حق رشته ل دا د خپل حق واړی دا په سوال کې نه راځي او في امرین یادی داسې کار باارتې سړی سوال کوي چې لا بد د من هو داغې ن خللاتی شته مجبوري ده نو بیا دغه په سوال کې نه راځيوا سرمیزي یو وقالله حدیسون حسنو صحی الكد و اي الخدش و نهوهو دا امخ زحم تویلی کی وان ابن مسعود رضی الله عنه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے من صابت مفاقت وہی چال چور سے دا فا کا و لگا اس راغ لغر اعلی فانزلها بالناس نو دا خلل لږه حال کوله پیش کا یو لویې مالات تکلیف دا مالات تکلیف دی ندیر پارش دیرا کی دیرا کی نو لم تصدف فتو د دد لوګو وکلم کلم لري نه کریش ومن انزلها بالله او چا چې دا تکلیف او لوګا الله ته پیش کا امام احمد ابن حنبل رحم الله بو یو دعا کولا او دا دعا هر مسلمان تر پرکار دا وي اللهم كما سمت وجهي واني سجود لديرك فسنها عن المساله لديرك وي الله دا خوتندې د ځان نه علاوه نور د سجدو نه ساتنه دا بل چاله تشه ویننه بل چاله سجده نه نکړې نو الله اعظم مخدبل سوال لمسخه دی دا بل چاله ندی و الہ الالمینا لا تسنگ زماتن دی و مخدد غیر اللہ ساجدین ساتھنے نو اللہ زما دا مخدب سوال نو ساتھي دبل پدر اور ک م مودره دبل پدر اور ک م مودره و من انزلها او چا چ دا تکلیف الله کا پیش فیوشک اللہ زرد چ اللہ را بولیدنا بیرزکن عاجلن رزق زر زر پتلوار ثرو عاجلن یا پنیټی ثرا ارواح ابو داوود و ترمذي او وقال حديث حسن او يوشكو وکسرشین ای یسرو زر د جل الله به مدد تو وان ثوبان رضی الله عنه ده حضرت ثوبان رضی الله عنه روایت دی فرمای تش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نا نبی علیہ السلام غلام و آزاد کړو ایمان تکفل لی سوک دے چا ما ته ضمانت راکې الله س النا سشيین چې د خلکوونه اسشي ب نه غړي سوال جيز د نااج د اس قسمه بنو وړي دکه کاه ج سوال وانې سړی د چې د بیا او پسې په نا جایزم خلله عادته جوړیشي واته کپ فلو ړوه بالجننا او ضب ددي سړي د پاه د جنت ځ موار ش فکلته سوان ن الله نوئ ما وی انا د الله هوي ضبدي زمانت درکولړتیار شم نا ناجائز سوال غوسکه جائز ممچانه نکو فکان لا یسلو احدن شیئا نو دی صحابی ر الله د حبیب سره چون کې بیات کړو نو بیا به د چان سره شیخ ورتلا که پاس بسور او شابکو کوڑا او لختو ته ورزدا دا بهシャレ دغه شیراي خبر پهسی برا کوزید ویو زلمد الله حبیب ته فرمایلی دي شچار وسوړو ارواحه ابو داود بیسنادن صحیحین وصلی الله تعالی علیه دا حضرت عبی بشر قبیصة ابن المخارق رضی اللہ عنہون روایت تے قال وائدہ صحابی مبارک تحمنت حمالتن وئی پورتکڑو ماس زمانت رسو درتوئی حمالت دیتوئی او دی حدیث ترے ایر سوچتوئی فخواد اسلام گردہ طریقہ و اسم دی سی مسلمانانو دا طریقہ چه ده دوه د ده دوه مسلمانانو پا منز جنگ ده او یو د الله نه یریدن که مشراشی او چه پکم مال او دولت ای جنگی گئی تووی ټول تاوان پا ماده خو جنگی گئی ما دیتا حمالت وی نبیع شریعت که ده طریقه ده چنور مسلمانانو بانه ده خبر ضروری ده چې ده ده مسلمان ممالی تاوان که چه ده دغه ده بوجه و قرده نخلاشی اخوای اسلامی جرګه دار چاغی وتاوان په خپل او منلو خود وکورنی او نن ترتیب سره ننګور چې دو کسانو جنگ وی نو د بیا د خلقو د تجارت سلسله پکې شرووش خاص کر دې علاقې مسلمانان غریبانان څنګه دي ورسو کيو په لختي سو بل په لختي داغي اصل وجسدا چې د هر چا خپل زمکا دا په ایمل کدا چې ظلم دې چه پاغ اخپل از نه کور تا پریزی، نه جماعت تا پریزی، نه مندرسیل پریزی، نه آغا غریبانان مجبورشی او وطن پریزی بار لڑشی، او که مشران راولی، نه آغای د ده ظلم و ده بین صافی فیسلے کئی، چه خلق یکین او ساتی سور سور خلق راجی او و د جدی خلق بلاس، آغا جو کس را آغای وی جاڑت، او د دې مشرانو د دې جرګووالو د لاسه د سټنګې خاصه خلک چې غیدا کسب ګرځولې او دې ذریه معاش ګرځولې د دوو کسانو پور رواني او پیسي او او دا ترتی به جوړ کړی د جرګی چې یو سړی به اسې به سد یو سړی په پټي او جرګوا باندې داوونه ندی به به کې قسمونه تھړي به د ځان نړۍ دین او قانون جوړ و وې زمو په قبایلو کې را قسم ور کول خبر نوخه مننه بس مونږ ته قسم ويس ته زمکه مدر له فهمندې مکه ویلې خبره وا د دې له سلام معاشره به انتها څنګه او پري وطن ولاکه کې د جنگ جدال سبب صرف ده دا یو ظلم شروع ده دا یو بنصافي شروع ده او راغلی دي وې پکه معاشره کې چې مظلوم سره ظلم کې او ذ خلق وسید ظالم لاس نه نیتی او د مظلوم مدد نه کوي پد غټو لاله که به الله رحم نه نازلې دمشهر د بادشاہ د خليفه دا, دا, دا, خلیفا دا مقصد دارے دا له چې د مظلوم جړه د مظلوم خيره داغ غي فریاد دا اسمان طرف لو نفيږي کچره دغه جړه بر او خطا نو بیا خير فیصله برل نه راغله هغه به داسې عذاب فیصلي وي چې پاغي کې وچول واند ټول بس کی سباک شي و نن دا ترتیب شورو ده د خلکو وس او طاقت شته هر څره وي خپل کار وکړي حدیث کراغلی ده صحابیو قول له حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کې ذکر کړی چې یو مسلمان مړ شو نټول قبر ولا د اور نډب هغه تپوس کولو سي هغه ماربا دا زما دا خبر اولې ټول د اور نډب رب العالمین ور طرفه ورته ملائک وي چې او زلت تیری دي ظالم ظلم کول او سره ظلم کې دي ستا وسو چه مظلوم دی ده ظلم نخلاس کره وی او ده ظالم لاس دینیوله وی تا پی پرواو نکا دا سرزادر لپا قبر کی دی ملوی جو. او دا حدیث خطا سوری چې کله په ایو قوم کی